Зен і мистецтво догляду мотоцикла, глава 9 Тепер ми їдемо долиною річки Єлостов. Перетинаємо Монтану. Залежно від того, чи є ірригація з річки, зарості західного полину змінюються ланами середньо-західної кукурудзи. Подеколи зі зрошених земель нас уводять в бік стрічні колії, однак намагаємося триматись поближче до річки. Минаємо дорожній знак, на якому щось написано про Кларка та Льюіса. Хтось із них двох долав цей самий шлях під час експедиції по південнічно-західному проходу. Звуки приємні, добре підходять для Шитоква. Ми тепер теж не мов експедиції по північно західному переходу. І знову їдемо поміж полів і постельних ділян. А день триває. Я ж хочу піти далі за тим самим приводом, на якого полював Федер, за власною раціональністю, за нудним складним класичним приводом форми підвалення. Вранці я вже згадував про ієрархію мислення, про систему. А зараз хочу поговорити за методи знаходження стежок у цій ієрархії, за логіку. Застосовують два. Види логіки – індуктивну та дедуктивну. Індуктивні посилання починаються зі спостереження за машиною, що веде до загальних висновків. Скажімо, мотоцикл наїжджає на вибоїну, мотор затинається. Нова вибоїна – знову затинається, знову вибоїна – і в чергове затинання. Далі – їзда по довгій рівній дорозі, а тоді четверта вибоїна і вкотре затинання. З цього можна зробити логічний висновок, затинання спричинено вибоєними, це індукція, умови вид від окремого досвіду до загальної істини. Посилання дедуктивні цілком протилежні, вони починаються від загального знання предмета і передбачають конкретне спостереження. Наприклад, зізнання ієрархії фактів про машину механікові відомо, що клаксон працює виключно від струму акумулятора. Тож він логічно зміркує, якщо акумулятор сів, гудка не буде. Це дедукція. Розв'язання проблем, заскладних для здорового глузду, здійснюється за допомогою довгих ланцюжків, перемішаних індуктивних та дедуктивних посилань, які переплітаються між машиною, за якою спостерігають, і мисленою ієрархією роботи машини, яку описано в довідниках. Правильну програму такого плетева формально визначено як науковий метод. Я практично ніколи не стикався з настільки складною проблемою в догляді мотоцикла, що для її розв'язання зайшла потреба використовувати повномасштабний формальний науковий метод. Проблеми ремонту не такі складні. Коли я думаю про формальний науковий метод, часом мені спадає на думку велетенський механізм, Здоровенний бульдозер, повільний, горкотливий, неповороткий, працьовитий, але незламний. Для нього знадобиться вдвічі, в п'ятеро, в десятеро більше часу супротивне неформальної механікової технології, але ви твердо знаєте, що врешті-решт вам все вдасться. В догляді мотоцикл немає таких проблем з пошуком несправності, які потребували б цього. Коли трапляється справді складний випадок, коли ти за всі способи брався, гріючи чуба, розмірковував і так і всяк, а по всьому виходить пшик, і ти розумієш, що природа цього разу зробила сміх із тебе, тоді кажеш, гаразд, природа, як тихенька та любенька тобі не вгодить, тоді і переходиш до формального наукового методу. Для цього ти ведеш лабораторний записник. Усе ретельно туди заносиш, щоб завжди знати, що ти робиш, що вже зроблено, що збираєшся робити і чого досягнути. Ну, в ковій роботі і електронних технологіях цей річ конче потрібна, бо інакше проблеми поглиблюються і ти заплутуєшся в них, врешті губишся, забуваючи те, що знав і чого не знав, а там і здаєшся. В догляді мотоцикла не все так складно. А про те, як виникають неполадки, усунути краще, дотримуючись формальності і точності. Подеколи сам запис проблеми допомагає голові, не даючи думці рухатись у хибному напрямку. Логічні твердження, які заносять у записник, ділять на 6 категорій: викладення проблеми. Перше. Друге Гіпотези щодо причини несправності 3. Пропозиції експериментів перевірити кожну гіпотезу Четверте Передбачувані результати перевірки гіпотез П'яте Спостереження за результатами перевіряння Шосте Висновки за результатами випробуваних способів Це не відрізняється від формального викладу матеріалу багатьох шкільних та вишівських підручників, але мета тут – не в простому набутті навичок, а в точному напрямленні думки, яке не матиме успіху, якщо вам хибне. Істина мета наукового методу полягає в тому, щоб упевнитись, природа не збила тебе з пантелику ідеєю про те, що ти знаєш щось таке, чого насправді не знаєш. Немає такого механіка, науковця, техніка, який від цього не страждав би так, щоб інстинктивно не нашорошуватись. І це є головна причина того, що сила науково-технічної інформації здається такою нудною та обережною. І якщо ти проявлятимеш недбальство, а чи романтизуватимеш наукову інформацію, намагатимешся її трохи прикрасити, природа хутко зробить тебе дужним. А це буває частесенько, навіть якщо не потурати її. Треба бути надзвичайно обережним і до найдрібнішого логічним у зносиних з природою. Один логічний збій – і вся наукова будова руйнується. Один неправильний дедуктивний висновок щодо машини – і тебе надовго заклинить. У першому розділі формального наукового методу, який полягає в тому, щоб виявити проблему, головне те, щоб не записувати нічого, крім відомого напевне. Краще написати «розв'язати задачу, чому не працює мотоцикл», що звучить хоч і безглуздо, але правильно, ніж зазначити «розв'язати задачу, що не так з електроживленням», якщо не маєш цілковитої певності в тому, що неполадка саме в ньому. Варто писати так «розв'язати задачу, що сталося з мотоциклом». А тоді вже в другому розділі першим пунктом має стати гіпотеза перша – несправна система електроживлення. Слід висунути якомога більше гіпотез, далі підготувати перевірні для, тести для кожної з них і виявити, котрі слушні, а котрі хибні. Такий ретельний підхід до ставлення початкових запитань обереже вас від неправильних поворотів які спричиняться до тижнів зайвої роботи, або й заведуть у глухий кут. Саме тому наукові запитання часто на перший ока здаються безглуздими. Їх ставлять для того, щоб потім уникнути безглуздих помилок. Третій розділ формального наукового методу – експериментування. Романтики називають самою наукою, бо це єдиний розділ зі значною візуальною площиною. Вони бачать безліч пробірок і дивне оснащення заклопотаних людей, які роблять відкриття. Вони не бачать експерименти як частину більшого інтелектуального процесу. І досить часто плутають експерименти з демонстраціями, що на них схожі. Людина, яка демонструє першокласне науково-показове шоу з обладнанням на кшталт Франкенштейнівського за 50 тисяч доларів, не робить нічого наукового бо знає наперед результати своєї роботи. Інша річ, коли механік, ремонтуючи мотоцикл, натискає на клаксон, щоб перевірити, чи працює акумулятор. Тоді він неформально проводить науковий експеримент, перевіряє гіпотезу, розпитуючи саму природу. А от е, промова науковця е, в телепостанові, коли той сумовий табор моче, Експеримент провалився, нам не вдалося досягнути сподіваних результатів. Насамперед свідчення некомпетентності поганого сценариста. Експеримент ніколи не провалюється лише тому, що не досягнуто сподіваних результатів. Невдалим його можна вважати тоді, коли внаслідок нього не вдається як слід перевірити задану гіпотезу, і одержані в результаті дані нічого не підтверджують і нічого не спростовують. В даному випадку кваліфікація полягає в тому, щоб з допомогою експерименту лише перевірити певну гіпотезу ні більше, ні менше. І якщо сигнал працює, механік робить висновок, що система електроживлення все гаразд, то він у добрячій омані. Це нелогічний висновок. Гудок свідчить лише про те, що працюють акумулятори клаксону. Щоб правильно поставити експеримент, його слід обміскувати. Те, що до чого веде. Ми знаємо це з ієрархії. Гудок мотоцикл не заведе. І акумулятор теж. Хіба якимось непрямим способом. Та точка, в якій система електроживлення безпосередньо викликає спалах у моторі, це свічка запалювання. І якщо не перевірити тут, на виході системи електроживлення – то ніколи й не дізнаєшся, в ній причина несправності чи в чомусь іншому. Щоб правильно протестувати свічку, механік її виймає і притуляє до мотора, так, щоб її основа була заземлена, потім уторсує кікстартер і спостерігає за тим, що з'являється в зазорі свічки голуба іскра. Якщо іскри немає, механік може зробити два висновки. Насправність у системі електроживлення – або експеримент невдалий. І якщо він досить досвідчений, то зробить ще декілька спроб. Перевірить усі з'єднання, обміркує все, на що зможеться, або виникла іскра. Та коли по всьому іскра так і не з'явиться, слушним стане висновок. А. Несправність такі в системі електроживлення. І на цьому експеримент завершиться. Він довів, що його гіпотеза виявилася правильно. В останній категорії. Висновки. Кваліфікація констатує лише те, що доведено експериментально. Та при цьому немає ніяких доказів того, що після налагодження системи електроживлення мотор працюватиме. Можуть бути і інші несправності. Проте механік достеменно знає, що мотоцикл не поїде доти, поки не полагодити систему електроживлення. Тож він ставить нове формальне завдання – розв'язати задачу – в чому несправність системи електроживлення. Для цього він висуває нові гіпотези, далі їх випробовує. Ставлячи правильні запитання, обираючи потрібні тести і роблячи правильні висновки, механік проходить частинами ієрархії мотоцикла весь шлях, допоки не знаходить точно конкретну причину або причини несправності двигуна і змінює їх так, щоб усунути несправності. Натренований спостерігач бачитиме лише фізичну роботу, і нерідко в нього виникає таке враження, що механік тільки те й робить, що береться до механічної праці. Та насправді фізична робота – то найменша і найпростіша частина того, що загалом виконує механік. Набагато більша частина його праці – це пильне спостереження і точне міркування. Саме тому, працюючи над тестами, Механіки здаються такими мовчазними і відлюдкуватими. Вони не люблять, коли ви заходите з ними в розмову, бо увагу зосереджують на мисленних образах, на ієрархіях і практично ні на вас, ні на мотоцикл не дивляться. Свій експеримент вони використовують як частину програми з розширення своєї ієрархії знань про несправності мотоцикла і порівнюють її з точною ієрархією себе в голові. Вони дивляться на форму підвалу. По нашій смузі просто на нас їде фура і ніяк не зверне на своє місце. Я блимаю фарою, щоб переконатися в тому, що водій нас бачить. Він бачить, але чомусь не з'їжджає. Узбіччя тут гуське та все в ковбанях. Якщо з'їдемо на нього, перевернемось. Я починаю гальмувати, сигналити і михати фарами. Господи поможе, він панікує та скеровує на наше узбічя. Я рівно держуся краю дороги, зближаємось. Аж ось він звертає вбік і проходить за кілька сантиметрів від нас. Попереду котиться картонна коробка. Ми довго дивимося на неї, поки не обганяємо, либонь, упала з чиєїсь вантажівки. Мене приймає дрож. Їхали б ми в авті. Врізалися буфуру або перекинулися, б, наскочивши на канаву. Ми заїжджаємо в містечко, що схоже на ті, котрі є войові. Усюди росте висока кукурудза, а в повітрі відчувається густий запах добру. Ми залишаємо байки на стоянці і заходимо до здоровецької старої будівлі з високою стелею. Цього разу до пива я замовляю всі закуски, які в них тільки є. Тож ми обідаємо арахісом, попкорном, кренделями, смаженою картоплею, в'єленими анчоусами, ще якоюсь вудженою рибкою з численними дрібними кісточками, копченими ковбасками слів-джим з купончиками Лонг-джун, ковбаскою пепероні, чіпсами фріту, з пивними горішками, м'ясним паштетом, шкварками сала, кунжутними крекерами з незнайовим смаком. Сильвія мовить. Мені і досі недобре. Їй чомусь здалося, що та картонна коробка, яка перекочувалась по дорозі, то наш мотоцикл.